I did a lot of thinking last night, and there's something I'm pretty excited about. What's up? Nice. Let it rain! Well, I feel like I might be ready to move on. You know, get my life back on track. So, I'm going to ask Polly Prince on a date. Oh, that's a mistake. She's not right for you, dude. Rain dance! What was that? <laughs> I'm just messing with you, Sasquatch. Let's get it on. burning. Oh, he's a bird. Come out. Come out. Så jag hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy Filma Niklas och Emilio avsnitt 90 Tommy Jansson heter jag och med mig idag har jag bara Niklas Lundqvist Yes, tyvärr så Emilio Spinetti var ute och åt när någon nös i hans pasta primavera Han blev insjuknad hastigt och sängliggande, sängliggande tror jag jag ska alltid skämta om att de dåligt ja. Skadekläder ja. Jag fick in en liten Seinfeld-referens Som du tog <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. tack Apropå Seinfeld Jag har aldrig blivit så frustrerad häromdagen mm. Superbone Just det. det Det twittrades och snackades Rejält mycket om En comeback mm. Med Seinfeld-gänget men istället så fick vi någon slags eh, Seinfelds egna sidorprojekt. eller Comedians, Comedians in Cars. Någonting som ja. heter det? Som har en, en kvinna i varje säsong. <laughs> Utom första säsongen, då är det noll tjejer. Ja. Det finns inte så många roliga tjejer där ute tidigare. Inte enligt litier Seinfeld. Nej. Det är... eh, har du tittat något på det? Nej, jag tycker inte att det verkar så jätteroligt. Kan okay, jag Nej. påstå. Nej, uh... Två... 2, ja. ja. Efter några... Ja, jag har sett kanske tre avsnitt. Jag Inget jag rekommenderar. Nej. Och som sagt, det hittades ju eller folk spekulerade i att det skulle bli en Seinfeld-reunion, men istället så... ja, George Costanza eh, Jason Alexander ska så alltså gästa Seinfelds program. Visst är det så? Det är ja, precis. Eh, han är ju karaktären då, George Costanza kommer han vara. Aha, okay. Vad jag fattar det som. Och... Samtidigt så är ju Newman med också, såg jag. Jag såg ett klipp ur det där. Okej, okay, så det blir lite som en reunion. Ja, fast utan... Utan jag, jag vet inte om um, Larry David har någonting med här att göra, men det tror jag inte faktiskt. Mm. Alltså, jag, jag kan känna att på något sätt är jag lite glad att det inte är en... en renodlad, hel reunion att de ska börja dra igång det igen. För jag tror att... Uh, med Arrested Development färskt i minnet så känns det som att det upp, skulle varit upplagt för en som besvikelse på något sätt. Fast om jag får säga emot där så har, har vi ändå sjunde säsongen av Curb Your Enthusiasm som handlar om Larry David som gör ett reunionprogram. Vilket jag tycker nästan är den bästa säsongen i Curb. Jo, ja, alltså, men då känns det som att det var liksom Larry Davids förtjänst. Och att man, i den kontexten funkade för att man skojade väl rätt mycket om, man drev rätt mycket med reunions som så. Och det var liksom ja. rätt mycket metahumor. Jag tror inte att en, en renodlad Seinfeld-säsong skulle bli särskilt lyckat. Möjligtvis då om Larry David var inblandad på något sätt. Men han, han kan väl göra en ny Curve-säsong istället tycker jag. Ja, det, men nu, nu ska jag ju släppa sin långfilm snart. Jag såg några trailer på det som HBO såklart backar upp. Han ja. såg otroligt jävla dåligt så <laughs> Han såg ja, är klart <laughs> Inte dugg sugen är Men I alla fall det här klippet med George Costanza Och, och Jerry då, det, det, Jag vet inte, Jerry satt kort Korthårig och vithårig ja, Åldrats Tveksamt då kanske Ja, mm. ah, George var ju sitt äs. Han hade ju fortfarande en munk <laughs> <laughs> ja, den Ja, han var extremt munkig ah. Men ja, ah, det var väl li Lite småkul Eller det var inte jättekul kanske det var Men jag tänker du, du som är Seinfeld-fan Har väl rankat den som en av världens bästa TV-serier överhuvudtaget I alla fall sitcoms ja, verkligen. Eh, Du, du känner inte alls någon sug på det här Om vi skulle säga hypotetiskt nu Att en helt ny fräsch säsong Med 20 avsnitt skulle komma det är såklart du skulle titta på det, det vet vi båda. Men... Ja, alltså lite sugen skulle man ju vara. Men samtidigt så skulle det finnas den här rädslan då som sagt. För att det bara skulle bli en... Att de skulle dra Seinfelds namn i smutsen på något sätt. Eh, men visst, jag skulle ju titta men jag skulle vara väldigt kluven till hela idén. Det är synd att det vill ju inte mer. Jag hade kunnat fråga honom om, hans, om den här eh, Monte Python reunion som han ska på i sommar. Det känns också så här som att har de fortfarande kvar den komiska tajmingen, hur många lever ens i det där humorsällskapet? Det inte ja. typ hälften kvar bara. Det eh, jo, mm. det känns som det är bara John Cleese och Terry Gillian kvar. <laughs> ja. Ja. Men hur som helst, vad ska vi prata om det här avsnittet då? Det är lite gott och blandat faktiskt. Det är inte så jätteaktuella filmer kanske. Ja, hör! Vi... ska vi prata om som har Premiär om en dryg vecka. Så det känns ju lite fräscht i alla fall. Men vi tänkte också köra lite uh, uppsamlingsit Eller vi är, har dragit igång lite nya serier. True Detective och Helix. Så har du börjat kolla på Archer och jag har börjat kolla på American Horror Story. Vi har ju rekommenderat varandra en varsin tv-serie. Du rekommenderar Archer till mig. Mm. Uh, som jag har varit lite tveksam mot. Och uh, tvärtom då då. Mm. Uh, du har ju inte varit alldeles för sugen på American Horror Story. Det <laughs> Nej, men alltså, jag är, du vet ju att jag är rätt långsam i att ta till mig nya idéer. Men när jag väl började kolla så drog jag igenom det på två dagar faktiskt. Så. Jaha, nu spoiler du lite vad du Ja, vi går vi är. lite <laughs> händelser <här> i <förväg laughs> kanske. Men True Detective då? Ja, vad är det här för något? Ja. <laughs> <laughs> uh, extremt hypad serie från... –HBO då, eh, som ja, den är ganska omtalad. Då, dels för att den har Matthew McConaughey och Woody Harrelson– –i de två ledande rollerna. Och dels för att den berättas på ett ganska speciellt sätt– –med ja, tillbakablickar, eller det är liksom då och nutid. En mordhistoria som eh, till och med utspelas på 90-talet kanske– Mm. Nej, ja, precis. Äh, precis. Och sen, och sen så korsklipps då det med äh, de här karaktärerna lite fetare, lite skalligare. Äh, i, Nästan 17 år framåt i tiden. Och ja, det är nutid. Mm. Äh, och sen då vet man inte riktigt vad det är som binder samman äh, de här två tidsåldrarna. Det är ju klart att det, det är den här modhistorien mord, äh, som man utreder i då tiden som på något sätt eh, har lyfts upp igen nu idag. Eh, intryck Tommy. Eh, verkligen eh, välproducerat som HBO eh, brukar leverera tycker jag sina TV-serier. Eh, jag hade ju höga förväntningar. Jag hade ja, men jag har haft höga förväntningar på den här serien och hittills jag har sett två avsnitt kan jag ju säga. Mm. Så är jag nöjd. Men däremot är jag mer... Eh, ...förbannad på fansen. Ja, jag, av tv-serien. Jag vet att du har reagerat på att folk har hyllat. Mm. Det så förbehållslöst. Liksom. Ja, men jag, jag tror att Frick Strage som sa... Jag, jag, jag älskar Roy Orbison men jag hatar alla som gillar honom <laughs> och jag håller, jag håller med honom där fast om man vänder lite på det, att jag, jag älskar Turdetektiv men jag hatar alla som älskar Turdetektiv okay. för jag tycker det är jag har ju sett på flera bloggar twitter och ja, hemsidor överallt att folk har hyllat det som alltså redan när avsnitt ett och två hade släppts så har ju det satt upp som en av världens bästa tv-serier. Jag tycker folk ska. Man ska tänka på att det är, fan bara, det är sex avsnitt kvar. Man har inte ens kommit halvvägs. Och plus de här hyllningarna till Matthew McConaughey och Woody Harrelson. Som jag inte heller fattar. Alltså för mig är det nästan självklart att de kommer leverera. Woody Harrelson och Matthew McConaughey har väl alltid varit bra. Och jag vet också att du har väl hockat upp dig på de här Matthew McConaughey-hyllningarna. Ja... Äh, hunk <laughs> ja, men jag tror jag har hört säkert tio podcasts kanske. Okej, nu tar jag över lite, men man, typ alla måste påpeka det här med att han har gått från inom citationstecken oseriös äh, romantisk komedi hunk till någon typ av respekterad seriös skådis äh, som då har visat sig att vara bra då. Äh, och det tycker jag är äh, det känns lite billigt, jag vet inte, han, han har ju alltid varit duktig liksom. Uh, och ganska länge nu ändå gjort de här uh, ganska bra rollerna. Han hade ju Magic Mike för inte så länge sedan. Nej. Uh, han, redan på 90-talet gjorde han ju You're juryna Time to Kill till exempel. Så uh, jag tycker att det är lite konstigt att, det, att man lägger så mycket vikt vid det. Ehm. Um, men... Ja, precis, som man har ändrat sitt skådespelvärde. Det har han ju verkligen inte, Eller han, han, han har ju alltid levererat även i de här romantiska komedierna. Det är ju såna fasangen han kanske har eh, kanske släppt de här romantiska komedierna, men vad fan? Han, han levererar ju fortfarande. <laughs> <laughs> ja, men exakt. Så mm. ja, lägg ner det. <laughs> ja. Sen har jag fått jag vet att jag har fått någon slags hipster det, det, det, det är nästan som slags Sjukdom över den här tv-serien. Att man, man ska gilla den. Man ska snacka om den. Man ska hylla den. För att den, den, den, den sticker ut lite mer än vad vanliga detektivserier gör. Att den är, har ett långsammare tempo. En lite långsammare dialog. Den är någon slags... Lite polis... New noir fast i... Uh, Arizona eller något. Louisiana kanske. Ja, uh, Louisiana, precis. Mm. Och... <laughs> Fan, jag, blir, jag blir trött på det där. Det, det är nog hyllningarna innan tv-serien är klar. Jag tycker det är, man, är, man är rätt så sjuk i huvudet då faktiskt. Mm. Att, det här kan ju ta vägen vad fan som helst. ju. Ja, ja, och, jag, men... och jag ser inte vad det är som är så bra originellt med den här serien. Jag, jag, jag tycker den är bra, men jag tycker inte den är svinbra. Jag sitter inte som klistrad framför tvn. Utan det är mest att jag sitter och njuter, tycker, tycker väldigt mycket om Matthew McConaughey och det här är karaktär det gör jag, men jag ser inget så här ah det här det, det är det här som gör serien så jävla originell och bra mm. men är det här en serie som du skulle riva av samtliga avsnitt på en gång om du hade möjligheten? Eller? Ja men det gör jag med alla tv-serier känns som, jag börjar ju gå mer och mer ifrån eh, lång spelfilm till bara tv-serier jag älskar ha det här Ja, men en box framför mig Med x antal avsnitt Och bara sitta och köta igenom Jag sitter ju nu med det kan jag säga också Sounds of Anarchy, säsong 5 Och där är jag jätteförvånad Att folk har snackat Att det bara blir sämre och sämre Tvärtom säger jag, det blir bara bättre och bättre ja. jag, är, jag är jätteöverraskad över den serien mm. så. Ja Alltså jag känner Med True Detective att Jag jag tror vi pratade om det här för inte så länge sedan, men att jag ser gärna fram emot de här lite högtidstunderna när nya True detective avsnitt har kommit. Jag blir lite irriterad nu när, på grund av Superbowl, så kommer det inget avsnitt den här veckan. <laughs> <laughs> Medan du då kanske tänker vänta in alla episoderna och sen dra igenom dem, eller? Nej, men jag är nog rädd där att bli eh, spoilad. Det här är ju ändå ett eh, mysterium som man ska lösa. Nu vi har vi ju sett de två första avsnitten och har liksom... Koll på huvudkaraktärerna och själva plotten. Och det räcker ju bara att jag en tidig måndag morgon klockan åtta när jag går upp liksom scrollar lite på Twitter och så står det att Sen är mördaren. <laughs> sen, sen ni förstår. Ja. Eller så måste man gå i någon slags media blackout liksom och släcka ner allting sju veckor fram. Ja, det är lite ovärt kanske. Ja och sen är jag menar, avsnitt tre har, har ju funnits ute ett tag nu när vi pratar om det. Jag har ju inte kastat mig över det. Jag har inte orkat sett det än. Alltså, om man vill jämföra med Breaking Bad, till exempel, som jag var... Injicerar mig med så fort det släpptes, liksom. Mm. Det, det har något annat kittlande, om man säger så, som Breaking Bad kanske har... Och The Wire har ju nog smart dialog. Och... Jag vet inte vad jag skulle säga där. Det känns smartare, The Wire. Men det här, jag vet inte, tror du det täckte. Det känns ju inte smart. Och det känns inte coolt. Och det känns inte balt. Inte... Jag vet inte, vad, vad fan är det för något? Det är vanliga däckare tycker jag faktiskt. Bara att om man kastas, hoppar lite i, um, fram och tillbaka i tiden. Men de gör ju inte på något speciellt snyggt sätt. Utan när man hoppar i vår nutid, då sitter de ju bara och blir. Synkade framför två styckna andra detektiver? Mm. Ja, betoningen är väl som du sa där på att det är så extremt välgjort. Alltså mm. välskådespeleri väl och eh, ja, regi och, och att tempot är långsamt, det uppskattar man väl. Men det är alltså, man kommer ju sitta, sitta kvar till slutet för att se hur, hur det går. Sitter, sitter du som klistrad? Tycker du det är spännande? Är det där? Ah, nagelbit? Men... nagelbit, alltså jag vet inte riktigt. Jag kan säga att tredje episoden slutade lite med någon typ av cliffhanger i alla fall. Som gör att man verkligen vill se nästa avsnitt. Uh. Men alltså det är... jag håller med att man kanske inte ska liksom ropa hej redan nu som så många gör och liksom utropa det till Årets tv-serie, för man vill ju gärna se att de knyter ihop det på ett sätt som är tillfredsställande. Så jag väntar nog också lite med mina hyllningar. Än att jag, jag sitter ju och väntar på varje avsnitt. Jo, jag tycker om det, verkligen, återigen. Men jag tycker det kanske är värt att ifrågasätta alla de här hyllningarna som kommer ut på direkta. Jag tycker det är lite fekt faktiskt, eller fekt, men jag tycker det är konstigt att man... Gör det så snabbt och plötsligt Bara efter en, en ett avsnitt liksom, Så såg jag att Facebook var bara fullt av det det, att, ja, men det var en liten hipster grej det, Att man ville vara först på plats och ha sett det här Du tycker att det är lite ett överdrift Som en av våra poddkollegor gjorde Att uh, spela in Special True Detective avsnitt <laughs> Ett nytt varje <laughs> <laughs> Ja sök Ja, vi kastas in i nästa tv-serie här då. En som du har sett Niklas, du försökte få mig titta på den innan avsnittet, men tyvärr så har jag inte kunnat göra det. Vi var väldigt peppare över den här serien, kom ihåg. att Vi pratade lite om den snabbt i 2013, mm. något avsnitt där. Mm. Och det har ju med premissen att göra kan man säga. För vi är ju stora fans av John Carpenters The Thing. Och det här känns ju lite då som tv-serieversionen med en forskarbas på. Uh, Antarktis då där uh, bryter ut någon typ av uh, smitt smitta som gör att uh, forskarna förvandlas till uh, elaka elika människor uh... Är det någon slags Tommy Nockis? Uh... <här> <här> <här> vad, vad, vad heter den på svenska? Knackarna <här> Stephen King <här> uh, <här> uh, <här> uh, nah. Vad fan heter den? Dol Nej de här parasiterna som sett sig Ja, på... invasion, of, invasion of the Body Snatchers Jaha, Body Snatchers sorry. Ja, det är väl det. Alltså det, det Det som The Thing har Som det här inte har Är ju den här häftiga äh, monsterdesignen ja, Som gjorde att det blev extremt Oförutsägbart äh, Här så, om vi ska hårdra det Så är det ju att äh, forskarna blir zombies Helt enkelt får röda ögon för röda ögon och lite blodiga vener som sticker fram. Ja. Vilket känns lagom spännande, tycker jag. Det är samma skapare som har gjort senaste säsongerna av de här Bats of Galactica. Inte den första sagan, utan den andra. Ja, exakt. Det som jag såg tre avsnitt av. och sen... ja, Det är helt sjukt. Nu har du kommit på Netflix i alla avsnitt. Ja. ja. Är det värt att ta upp, eller? Ja, och The Shield kommer ju också nu. Ja, ja, ja det, det såg jag. Det, det, det kan jag absolut tänka mig. Men jag kan ju... Uh, nej, men Ronald D. Moore, jag blir ju inte jättesugen på att ta upp hans andra projekt efter att ha sett Helix. För jag tycker det känns... Uh, jag vet inte riktigt. Jag har svårt att se en hel säsong, 13 episoder på den här basen. Jag är redan trött på, på de här korridorerna på de här forskarna som är ganska opersonliga och och, eh, trista faktiskt eh, här... Det finns inget spännande här, alls här ja, Inte ens så länge så bryr man ju sig inte direkt om Hur det ska gå för de här personerna Vi har, vi har ju Hiroyuki Sanada som är med i eh, Ringu och Sunshine Och eh, han var väl med i The Wolverine Nu här senast Som jag i och för sig gillar men han känns, han känns som en typisk ond forskare och inte så här särskilt spännande. Och resten känns som att de skulle kunna komma från Stargate-tv-serien eller någonting. Aha. Men är inte det som är lite grejer när de blir producerade på sci-fi? <laughs> Väldigt platt, men karmigt ja, på något sätt. Jo, men jag, jag vet inte om det är, det är... Är det en Terranova? Ja, det är <laughs> lite... Nej. Det är taffligt... <laughs> Det är dumma karaktärer. Alltså det, känns, det här hotet känns ju aldrig särskilt seriöst på den här basen. De liksom lallar omkring på egen hand. Och ett par har en sån här gammal kärleksrelation som ligger och skräpar. Eller skräkar kanske snarare. Så håller på och kärleksgnabbas då medan det springer omkring smittade människor på den här basen. Det känns liksom oseriöst kan jag tycka. Det blir aldrig nära Okej, okay, jag har bara sett ett avsnitt så det är kanske lite för tidigt att döma ut det. Men jag, det, det, The Thing hade ju ändå den här paranoian när, man, när de aldrig litade på, på varandra. Och det fanns någon typ av spänning i att lista ut vem som var eh, smittad. Men här känns det mer som att eh, det är så karaktärer som, som man inte riktigt fatta tycke för som glider omkring på den här basen. som jag, känner, jag kan inte riktigt se hur det här ska hålla i 13 episoder. En episod och jag är redan ganska mätt. De har inga coola namn då. Jag tänker som The Thing har Mac och Windows. <laughs> <laughs> jag älskar den referensen. Men, ja. Ja. Dämt efter operativsystem. <laughs> ja, det, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. <laughs> Därför han häller inte över whisky på en uh, Mac datorbör. Ja, just nu spela schack. Ja. Han <laughs> är sett många lager den filmen som man... ah, det, fan, måste se om den. Hade vi ingen speciellt avsnitt om du sking förut. Kanske dags att för ett nytt för ett till. <laughs> <laughs> ja, äh, men vad fan, jag kanske ska se då, två avsnitt till med Felix, men det det lägger väl bli som tråkigt att jag ledsnar mitt i. När jag får reda på att det inte kommer något mer. Men vi hade ju en rätt roligt roligt uppdate update <laughs> förut, Ska vi inte köra en helig update <laughs> Vad har hänt? Ja. Du, får, för, du verkar inte vilja att varken jag eller lyssnare ska se den här serien. Jag vill ju gärna det är en konsumentupplysning. Nej. mer så här varning varningutfärdas läge. Ja. Uh. Vet inte. För att vi ska sätta oss ner så kan du liksom gå igenom lite snabbt. Vad, vad hände senast på Helix? <skratt> jag vet inte, vi hade, på Terranova hade vi ju att det alltid var någon sån här ny dinosaurie eller någonting som man kunde berätta om. Det kändes spännande. Här så, jag, jag tänker ett nytt mord. Ett nytt mord? Ja, doktor. Hur är morden? Är det någon som har dött om vi säger så? Det måste ha varit. Ja, det har de gjort, men det jag måste erkänna att jag somnade under de sista tio minuterna <laughs> jag vet inte fan var det några modens det är tveksamt men ja det är ingen jättehit jag var jättepeppad på premissen men ja sci-fi det är kanske inte riktigt min grej kanalen eller genren <laughs> kanalen jaha uh -huh. Men, men, men för, för annars, jag vet inte om den går på sci-fi också. Jag har inte heller sett den, men det är en sci-fi-serie. Continuum. Den är i sin tredje säsong nu och har extremt hyllad. Mm. Något att ta upp istället då, kanske? En detektiv från framtiden. <laughs> Som åker till Vancouver. <laughs> Nej. Du skrattar. Ja, går den alltså på den här sci fi Nej, jag vet inte, jag får kolla upp det, det kan jag inte lova, men det skulle inte få förvåna mig. Jag tror det är kanadensisk. Brukar man inte produceras där, alla sci-fi-serier? Eh, jo, det är väl billigt att filma där. Det är ah, och det märks kanske också? Ja, jo, men det märks. Alltså, jag, jag kan känna att hade det funnits lite bättre skådisar, eh, lite, lite mer högre produktionsvärden så skulle du kunna lyfta det här rätt mediokra manuset. Men det gör det ju inte nu, det finns inte den här budgeten, det det, det är ju en B-skräckis. Och visst, är man sugen på det så, så kanske det här kan funka. Men jag, jag vill, vill ha nog lite mer än så om jag ska investera mig så pass mycket i tretton avsnitt. Alltså. Okej. Okay. Ja, var du klar där? ja Ingen mer Nej. om. Alex <laughs> vi, vi drar vidare till. Vad ska vi ta? Archer. Mm. Som du har rekommenderat mig. Precis, jag, jag har sett. Du var rätt så ny på det här också? Ja, eller? jag upptäckte det för um, månads, månader sedan. Jag har sett två första säsongerna, håller på med tredje. Mm. Jag kommer ihåg att jag har rekommenderad här för flera år sedan av någon som jag kommer inte ihåg vem det var som sålde in det ex extremt jävla dåligt. Emilio kanske? Ja, <laughs> men. Det är en deckarserie som är tecknad. Jag tänkte på direkt en James Bond Jr. tänkte jag på direkt <laughs> Och det gör jag faktiskt när, när jag ser planschen på den. För den den, den säljer ju inte in av den typ av genre det är. För när, när man tittar på det på Netflix och sånt där. Då står ju en manlig kille med en jävla kopist Och röker och han dricker handen eller någonting sånt där. Mm. Jag vet inte. Den, den ser väldigt slarvig ut tycker jag. Eh, så så jag, jag har varit ver verkligen tagen på sängen när jag såg första avsnittet. Mm. Eh, vi ska ju först säga att det här, det här är ju ingen James Bond junior. <laughs> utan det här är ju, det här är ju en tv-serie för oss som... Jag uppväxta med Simpsons och South Park och kanske behöver ha någon nytt, ny, liksom, animerad satir. Mm. Och jag, jag tycker det här, det här är det bästa jag sett på länge, alltså. Jag är extremt nöjd. Jag ligger på slutet på andra säsongen och jag har kanske sett det lite över en vecka eller någonting sådär. Jag har bara kastat mig igenom det här. Det är extremt uh, lätt i det, att det är väldigt högt tempo. Uh... Fast det jag att hänga med ändå när de snackar tycker jag ändå. Ja, kan, Jag ser... ser det lite så här småtrött som du kanske säkert med Simpsons ja. South Park. Utan här är det ju väldigt, det, är det verbala det gäller på orden. Det har du i och för sig rätt i. Jag, jag, jag tänkte på något sätt jämföra det med eh, Arrested Development i det att det är ett högt tempo och mycket grejer som går en förbi om man inte är uppmärksam. Många referenser och... Eh, så har... Som även de påminner tittarna om ibland. Från du fynkt in New Okej, helt underbart. Exakt. Och så ytterligare då Arrested Development jämförelse att vi har ju Jessica Walker, äh, Water ja. som äh, spelar en väldigt snarlik roll. Äh, lite alkad morsa. <laughs> helt underbar. Och även äh, pappa Blues. Jeffrey Tambor har ju en röst eh, med jämna mellanrum. Så alltså det är ju... Det, det är svårt att sälja in den här scenen varför man ska se, och, och, och varför man ska se den samtidigt. liksom Vad, vad fan den handlar om. Det känns som att vi kommer sitta här och drar med citat och det är kanske inte så jag Det finns ju ändå en viss James Bond-känsla. Det är väl mer spionkänslan då kanske. Lite så här kalla kriget Öst mot väst Det, väl, det nämns väl aldrig riktigt var det, Vilken tid Tid det utspelas Ja, antar att det är väl nu Tid, bara att de drar väl med såna här äh, kly Klyschor Att de har Ryssarna såklart Och äh, så har de väl några kubaner också som de Ja, men lite Kommunism och, och så vidare ja. Det är ju lite så Men äh... De driver med spinjonsgenren Ja men verkligen det är nästan lite Mad men estetik mm. på karaktärerna, men det är ju modern. Fast den ligger ju bara som en liksom fond på väggen. Det är, det är liksom fortfarande dialogen och karaktärerna som är helt underbara. Mm. Jag tror inte jag stör mig på någon. Nej. <laughs> måste jag tänka efter? Nej, det tror jag inte jag gör. Jag älskar alla. Jag är helt underbara. Men jag har hört, eh, nu är det inne på femte säsongen i den, mm. att den ska skifta och bli väldigt mycket sämre. Stämmer det? Det eh, har jag också hört från eh, min eh, kära vän Heather som introducerade mig för den här eh, serien. Hon såg första avsnittet av femte sången och tyckte inte alls om det. Tydligen har de gjort någon typ av förändring som... den har gått i någon ny riktning som inte verkar uppskattas av alla. Jag scrollade förbi lite snabbt för att kolla. kollar. Man vill inte bli spoilad men det ska vara någonting med Miami och Knark mm Vad kan vi tänka oss att det är? Att det blir någon typ av Scarface? Att man byter miljö helt? Eller? Ja, vad jag fattar det som. Ja. Men jag, jag vågar inte grotta mig in det där för mycket för att bli spoilad. Nej. Jag kan tänka mig att kanske någon karaktär... Nyckelperson dör i säsong 4 och byter byter helt. Nej, det kan de inte. <laughs> Ska vi se att det här också finns på Netflix så det är ju lätt att, att ta sig an det. Precis. Ja, det är ju bara korta, små 20 minuter. Perfekt till frukosten. En liten munsbit och, ja och samtidigt som man jobbar har jag tittat på Så kanske man inte ska säga uh, Ja. Nej men det, det är ju rappt och kul. Och vi som saknar den här animerade satiren Simpsons och South Park. För båda de serierna har ju gått ner sig kan vi säga ändå. Milt Ja, så är Archer perfekt substitut för det här. Mm. Det är det bästa just nu tycker jag. Bland de animerade serierna. Ja, det håller jag verkligen med om. Clock rant! <laughs> <laughs> Vill du gå vidare då? Mm. Uh, för två avsnitt sedan så uppmanade du mig att börja kolla på American Horror Story. Nej, för två avsnitt sen. För ja, två sedan? Två det... <laughs> Två år sedan, men nu senast var det två avsnitt sedan. <laughs> då kände jag att nu är det dags uh, att ta sig an den här hyllade serien, inte bara av det utan av Många andra också. Vår vän Peter Årvik till exempel som uh, är lite snabbare än, än jag på att snabba upp dina tips. Nästan alla våra vänner har börjat titta på det nu. Är det så? Ja, du har ju din lillesyster, syster, hennes pojkvän. Just Daniel. Just det. Ja. <laughs> jag var sist på bollen på den här. Uh, du har... Det där har... fryser tyst. Senaste <laughs> tiden <vi> träffas allihopa. <laughs> det finns inget att prata om. Stirrar. Ja. Uh, du har ju precis klart den tredje säsongen och jag är precis klar med första säsongen. Mm. Um, och jag blir ju nästan arg på mig själv för att jag har varit så långsam med att se det här. För det är ju helt fantastiskt. Kan... Du gillar det? Ja, men det är nog efter... Du ska ju nämna också kanske att du, du är spökrädd. jag är spökrädd. Så det kan ju vara någon anledning då till att jag har dragit mig från att sätta igång. Nu tycker jag inte att den är så farligt läskig. Det läskigaste tycker jag nästan är den här vignett. Snuppen. Ja, vignetten är helt underbart. Alltså. Ja. Det byter ju vignett för varje säsong också. Samma låt är det men det är annorlunda än vignett. Ja, jag såg den en gång och sen spolade jag förbi den de andra gångerna. För att den... <laughs> <laughs> inte för att den var dålig utan för att den var otäck. Faktiskt. Jag tittar alltid på den. Min flickvän blev tok. Hon sitter och håller för öronen och bara stirrar någon helt annanstans. Ja, men det är de här plötsliga ljuden och de här bilderna på gamla eh, svartvita barn som, <laughs> som jag inte klarar av riktigt. Ja. Um, men jag måste säga att det är sjukt välspelat eh, och otroligt smart, eh, smart handling där man på, på, med små detaljer bara liksom hintar om saker som ska kommer skall och så man lägger ut små ledtrådar som man sen får svar på eh, kanske några avsnitt senare, ja ah, just det, det var den, den röda bollen ja, som vi såg i första avsnittet nu dök den upp och får reda på var den kommer ifrån um... ja precis, det är, för, det är inte plateringen som hamnar bara för att det ska vara läskigt eller Nej, exakt. Som konstigt händer utan man får ofta svar på varför det händer mm det är inte så många lösa trådar utan man får liksom... Med slut, på slutet så sitter man väl i alla fall med nästan alla svar mm. kring alla de här gastarna då, som, som bor i det här huset. Första säsongen heter, heter Murder House. Oj, heter den inte bara American Horror Story? Jag tror att den heter Murder... Att den har en undertitel? Ja, jag tror det. För okay. den andra heter väl Asylum och den tredje är Coven. Precis. Uh, precis, och det är det här mordhuset då som den mesta av handlingen utspelar sig. Och de här olika spökena då som på ett eller annat sätt har misslivet i, i byggnaden. Och på det ja, särskilt familjen som flyttar in där också. Det är ju en klassisk uh, huset som gud glömde story mm. nästan. Mm. Fast med en liksom modern spin på ah. det. Jag får, ja, men, jag får lite precis. typ så här, six feet under vibbar. För där var det väl alltid att man inledde avsnittet med att någon dog. Ja, precis. Som sen En karaktär som man sen får reda på mer och mer under avsnittet. Och här är det lite samma sak, att vi får reda på mer och mer om huset och de före detta invånarna så länge som serien går. Um, och ja... Vad tycker du om det här oförutsägbara Att karaktärer som man tror har liksom leading part. Liksom helt plötsligt kan kula Och sen kommer de tillbaka efter några <laughs> avsnitt. <laughs> Nej, men att, det här, att ingen går säker. Har du den känslan? Mm, jag vet inte om det är någonting som kanske kommer prägla de kommande sångerna mer. Mm. Uh, här var det väl... Det mest oförutsägbara var väl att man aldrig riktigt hade koll på vem som är en verklig människa och vem som är spöke. Att det på det sättet att man är på hel spänn och sitter och gissar. Mm. Men sen på slutet så sista avsnittet är ju en, en jäkla resa. Det var liksom Poltergeist en berg- kanske. Säga. Ah. Ja, jag gillar det. Fan. Du kommer fortsätta titta på det med andra ord. Ja, ja visst. Det kommer du inte. Ja, det kommer. Asylum ligger och väntar. Men jag måste nog ta tag i det rätt fort innan det faller ganska. Ja, ah. Så inte Helix tar över. Helix cirkeln. Ja, men kul att jag, jag Som sagt, jag har precis ett klart säsong tre för några dagar sedan. Och jag, jag kan inte vara mer nöjd. Det är extremt kul att prata den här serien med andra som har sett lika långt också. För det verkar vara extremt eh, vattendelare över vilka säsonger folk gillar. Mm -hmm. Att man har någon slags mm. olika relation till varje säsong. Och vilken eh, gillar du bäst? Då? Det är jämnt race <skratt> faktiskt mellan tredje och andra säsongen tycker jag. Jag tycker alltså. helt klart första säsongen är svagast jag är. Eh, andra säsongen ballar ur på ett sånt jävla kul och eh, roligt sätt faktiskt och, och, och den gör det här snygga som säsong ett också gör lite att man kastar sig lite fram och tillbaks i tiden men säsong två gör det att du nästan kastar mellan tre olika epoker fram och tillbaks mm. så helt plötsligt så kan en ung karaktär vara 40 år äldre eller något liknande här. så det, jag gillar det skarpt men tredje säsongen är lite mer fokuserad faktiskt över den här Cowan, den här häxgruppen. Mm. Och vem som kommer bli... Alltså, det, det, fan, det, det känns så dumt att säga Harry Potter, men det är närmast det jag kan komma. Eftersom det är en häxskola som de tas in på. Och jag vet att det kanske är många som tänker sig, åh, åh, åh, åh, häxskola, och fan vad trist. Men eh, jävlar vad bra det är, alltså. D där har det riktigt välskrivna och bra och coola eh, kvinnokaraktärer faktiskt. Ja, det måste man säga att med den här... Uh... Ah, Jessica Lang, vad tycker du om henne? Oh, underbar. Vi ser hon det. Är... Oh. Hon... Fast jag, jag måste faktiskt säga att uh, tredje säsongen så är det faktiskt inte hon som är bäst. Nej, uh -huh. vem är... Det är ett jässpel. Yes, Hoppas hon kommer tillbaka uh, uh, flera gånger. Uh, uh, nu glömmer jag bort vad hon heter. Hon som är huvudrollen i... Uh, Lida. Uh, vad heter Katie? Katie Bates? Katie Bates, precis. Hon är med och har en väldigt stor roll. Här har man uh, sett på typ tio år sedan. En sen stäckte gröna tomater. <laughs> <laughs> Kitty Bates är i alla fall tillbaka nu och är så jävla bra. Mm. Uh, spelar uh, rasist. Jaha. <laughs> Det är väl inte därför hon är bra, men man, jag vet jag Älskar hennes kar karaktär. Mm. Och eh, så var det en annan tjej där Som, är, som jag inte har sett förut jag Hon spelar Marie Lumeau Som också är helt underbar mm. um, Ja men jag tycker för Du har ju nämnt att det finns så här Feministiska undertoner Och det, det gillar jag som, som fan också Det, mm. det tycker jag man, man ser ganska tydligt Att det är en röd tråd I alla fall genom första säsongen Jag antar att du fortsätter Hela serien igenom Mm men om man gillar det här skruvande och sjuka med American Horror Story så tycker jag man ska kolla in Ryan Murphys andra serier. Nu har jag inte sett Glim, men Nipptack kan jag starkt rekommendera faktiskt. Mm. De här. Äh, äh, vad, vad fan heter det? <laughs> Som gör kroppar snyggare. Plastikkirurger. Ja, just det. Ja. Ah. Två bröder i hand om. Extremt jävla bra TV-serie faktiskt som jag tycker man ska kolla in också. Ja, vi kastar oss in och till, Jag säger alltid att vi ska kasta oss in Men det ska vara så jävla dramatiskt hela tiden När vi ska presentera oss en film Vi river av då nästa, för, Första filmen för det här avsnittet Första och enda ja, Bioaktuella hör eh, Både regisserad och eh, skriven av Spike Jones som inte har sett eller hört någonting sen. ja, vad fan heter den? Where the Wild Things Are, gjorde det väl? Jackass Det han säkert något segment ja. Vad var det här för äh, indierulle? <laughs> ja, men det finns en vitt, ett visst indiskimmer över den, tycker jag Det är... <laughs> jag förlerar när du pratar, Äckla mig Ehm... Vi har ju eh, Joaquin Phoenix i huvudrollen. En rätt normal roll får man väl säga från, från hans eh, senare år. Um, och eh, Även Amy Adams Rooney Mara och då Scarlett Johansson för sparandes röst. Eh, han spelar ju då en kille som eh, är lite deppig efter att hans förhållanden har gått i kras och eh, han tar det upp eh, ett operativsystem <laughs> som han eh, Börja dejta istället. Vilket låter ju helt sjukt på pappret. Men i filmen ändå känns som ett hyfsat trovärdigt scenario. Ändå tycker jag. Eller vad tycker du? Ja. <laughs> man Nej, men det, är väl, det är väl någon slags framtid man är också. För det sägs inte när. Men man, man känner att det är någon slags eh, framtid ändå. På det sättet att det inte finns flygande bilar- och sånt där. Men att det finns smarta operativsystem. Vilket man, jag köper i alla fall. Och tycker det känns nytt och fräscht också. Mm. Han jobbar ju för någon slags eh, firma som skriver brev till eh, personer. Ja, kärleksbrev som de inte förmår att skriva själva. liksom Ja, precis. Och det köper man också på något sätt. tycker jag. Det känns inte helt... Nej, jag, jag gillar verkligen framtidsvisionen jättemycket. Otroligt snygg också. Jag läst att de har spelat in mycket av det i Shanghai. De här eh, väldigt lite Blade Runner-aktiga som dyker upp då och då. Och sen är det även... Ja, exteriörbilden? Ja, precis. Eh, Interiörgrejerna känns ju väldigt... De känns lite retro på något sätt, men... Ja, ja men väl precis som Spike Jöns andra film så är det väldigt lekfull miljö. Jag tänker, man blir helt kär i den här hissen de står i. Mm. Som har någon slags rörande eh, fondvägg liksom, mm. som rör sig samtidigt som hissen rör. Det känns väldigt mysigt och okej okay, faktiskt. Mm. Eh, och det är ju en mysig film. Men eh, ack så utdragen tyvärr tycker jag. Eller, du brukar jävla bolla över dem. <laughs> eller, eller, eller, <laughs> eller. Uh, <laughs> ja, alltså, jag tycker väl att det är lite långdraget kanske. Men jag känner ändå att jag är med på hela resan på något sätt. Um, till en början var jag lite, alltså man, man hade ju höga förväntningar eftersom man hade hört... Om extremt, den extremt goda kritiken. Um, och den har väl fått många nomineringar och så vidare. Um, ja, det är väl fem Oscars-nomineringar har den väl? Så det är ju ja, inte så fysiska. Nej, bästa filmnominering bland annat tror jag. Mm. Um, Spike Jonze har ju ett lite, lite kluvet förhållande till. Jag, jag, han Vi har ju Being John Malkovich såklart. Och Adaptation som är ju väldigt... Väldigt skruvade filmer um, Den här historien är väl Även om den på pappret låter lite Knäpp så är den ju ändå Rätt greppbar på något sätt Man kan ändå relatera lite Till temat Vad um, ja, får du för utförhållande till, till Spike Jon? Ja, ja det kanske. Ja, men jag hatade hans förra film Where the wild, wild things are ja, det var, var det nog ett ensam om? Ja, jag... Fått för mig att den är hyllad på något sätt. Men det kanske... Ah, nej, men jag kommer ihåg att trailern var ju extremt hyllad när den kom. Treilen är helt underbar med... Orchid Fire, soundtracket och allting. Men... Mm. Eh, Fy vilken mm. dålig film bak var. <laughs> jag tycker den är hemsk. Den, ah. eh, ja. Jag tror det är någon få filmer som jag har haft i min men Som jag har kastat bort. <laughs> Ut genom fönstret? Den, ja, ja, jag vet inte. I något so soprömmel ligger tror jag. Uh, men... Arcade um, Fire som sagt de återkommer ju i den här filmen det är bra väldigt så in, indieaktigt soundtrack som jag tycker också funkar um, det är, saknar är väl lite kanske den här underfundiga humorn som ändå finns i ja, Adaptation och eh, John Malkovich-filmen ah. alltså han, han, jag tycker inte Spike Jones är liksom 100 om inte han har sin manusförfattare Charlie Kaufman med sig mm. som skrev både John Malkovich och Adaptation i båda de filmerna finns det här lite lekfulla surrealistiska fast ändå utspelade i någon slags nutid då, då. och man, man, man köper ju det på något sätt mm. Charlie Kaufman har ju ändå skrivit, också skrivit uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind mm. Så man märker ju väldigt tydligt på, på hans filmer som annat folk regissera det var Michel Gondry som gjorde Return Sunshine men att det är nog jag vet inte hur han lyckas med manuset men måla upp någon slags nyskapande och originell och tuff miljö och jag tror det är Spakions försöker med hör, som han själv har skrivit också, men inte lyckas helt för jag saknar det här skruvade och konstiga och ja Vad tycker du om eh, tv-spelen? Verkar de roliga i? Nej, nej. jag, <laughs> jag tycker det verkar svintråkigt. Svin och i Spike Jonze gjorde vi rösten till av de där figurerna. Ja, de Ja, ja eller, det var väl lite latch och sådär, men nej. Jag kunde inte se någon funktion i det. Um, vad tycker vi om skådisen då? För jag tycker Walking Phoenix bär ju ändå upp filmen på ett Mm. Ser på han lite höga jeans och stoppar in skjorten. Se, och se, en hipster -mustasche. Är det klart? <laughs> ja, men jag tycker ändå att han... har en... Ja, lite cynisk <laughs> kanske. Men... <laughs> Nej, men jag tycker han... Ändå han ska han ska interagera mot en röst. Och en liten pekskärm liksom, i stora delar av filmen. Jag tycker han gör det bra. Då var det nog mer förälskad Carl Johanssons röst. Mm. Jag, tror att eh, jag tror att det var... Att det det var ju ja. faktiskt Samantha Morton som var rösten från början och hon var till och med med på, på uh, inspelningen och pratade. Men sen så byttes hon ut i post-production och så in med Scarlett istället. Jaha, nej det visste jag inte alls. För, för hon känns ju, hennes röst känns ju typ som klippt och skuren för den här rollen. Ja. Um, det var väl ett lyckat val då, kan jag tänka sig <laughs> Att ta bort samma tema. Nej, det visste jag inte. Men jag vet att, det, det, Jag vill älska den här filmen. Men jag känner att jag, jag blir inte kär i den. Jag tycker att den har fått lite för bra kritik för sitt eget bästa. Alltså, tyvärr så jämför ju den. Det måste man väl ändå kunna göra mot Spikeons tidigare filmer. Och om ta bort. <glar> Will the Wild Things Are som ja. vi har kommit fram till att den är inte så bra. Så tycker jag att John Malkovich och, och Adaptation är tusen gånger bättre och roligare. Mm. Och har ett eh, omsegningsvärde. För den är mer skruvad och mer spännande på det sättet. Mm. Men jag känner att hör så får jag faktiskt ingen sug efteråt att se om den eller någonting liknande. Jag vet inte om jag vill rekommendera den till någon. För jag vet inte, jag kan inte ta på det och liksom säga vad gör det som gör den så bra. Förutom de första 20 minuterna när man introduceras till den här framtidsvisionen. Men sen har du liksom en timme 40 minuter upprepande bilder tycker jag faktiskt. Mm. Alltså jag håller med om att den är lite utdragen och att den kanske inte har ett sånt där... Um, jag vet inte om när, när den är slut, jag vet inte vad man, man har lärt sig. Det känns som att den bara den mal på lite men att eh, den ändå har ett bra ett gäng starka scener. Tycker du? Ja, får man spoila någon det är inte ingen jo oh, det kanske inte fan en stor spoiler jag vet. Ah, ja. Det skit, ah, skit i det. Ja. okej, okay, det, det finns ett par stycken i alla fall som jag tyckte var som jag berördes av men, uh, um, men en, jag saknar lite av humorn och underfundiga. den, den känns ju ändå det är en ganska vanlig kärlekshistoria då som går igenom alla de här typiska faserna. Men och så är den då liksom lite tillskruvad i och med att det är ett operativsystem. Mm. Äm... Jag tycker det känns också väldigt uppenbar var den ska ta vägen någonstans. Den tar ju inga häftiga vändningar eller liknande. Nej, den är ju rätt utstakad handling då. Ja. Äm... Jag tyckte det var rätt nyttbart men jag Måste också ifrågasätta lite av den här... Eller av alla hyllningarna. Mm. Men är det en film man vill prata om? Sitta och, så, så. Jag tycker redan nu när vi sitter och pratar om den så här... Det är ju inte duggkul. Det är som <laughs> men, filmen. Men det finns inget kul... Och, ja, men det, alltså, det, den är ju inte svindålig. Men den är inte så bra heller. Jag tycker inte den är en, en axelryckning. Den har inte gett mig någonting. Jag har inte heller provocerat av den efteråt. Att, <laughs> vilket jävla skit. Så jag skulle kunna liksom sitta här och hacka ner på den. För det tycker jag inte... Så dåligt är det inte, men... Fan, jag... Det var mest att jag såg en film och nu ska jag gå vidare och se nästa film eller tv-serie. Den fastnade inte alls på mig. Nej. Men um... Vad tror att det beror på avsaknaden av Charlie Kaufman? Främst, eller? Ja, man känner, tycker jag ändå, att han vill göra något skruvat och gå tillbaka till sina gamla spår. John Malkwich's adaptation. Jag, jag tycker det finns en känsla av det men att det blir någon slags light version mm. att du har det här operativsystemet och så har de sin relation och så har en, en framtidsvision du vet inte exakt när det är men kanske 20 år fram och så har det lite snygga interiörer och exteriörer men det, den ger inte så mycket mer än så faktiskt nej ehm um. <laughs> Tar tillbaka sina hyllningar? Ja. <laughs> Två. <laughs> ja då är det dags för eh, veckans lista. Men innan dess så har vi ju lite tråkiga nyheter att ta upp. Eh, det går ju inte att prata om den, den stora elefanten i podcastrummet podkastrummet. Mm. vi ska lägga ner <laughs> nej eller nej, ja. så tråkigt var det inte nej <laughs> <laughs> <laughs> film som har Hoffman är död ja, det var ju fruktansvärt, jag vet att du du skrev något om att du har inte gråtit sen John Candy gick i tiden ja. det var ju det var väl ömsesidigt kanske ja det var... Jag glömmer aldrig bort när jag kom hem till dig Och så har du satt upp ett litet klipp På väggen, en liten notis Han alltså... fick väl en twitterrad Av någon äh, Aftonbladet äh, Journalist Ja, John Candy ja. Ja, precis. Ja, Någon slags dödsannons Som jag ramade in där Eller tog mig extremt hårt ja, vi, var, vi var ju uppväxta med John Candy Ja um, Det var väl den första Första gången som en skådis Som man själv som man följde liksom. Som var... <laughs> jag skulle inte identifiera sig med. Så var det inte, men. Uh, nej men som det gick, gick bort. Och sen så har man ändå. Är det någonting man har fått vara med om ett par gånger. Att en när här riktig omskakande dödsfall. Jag minns Heath Ledger. Tog jag också väldigt hårt. När han gick bort alldeles svung. Och nu har så alltså så hänt igen. Ja alltså. He, he, nu kommer jag kanske låta jättekall. Det är ju jättetråkigt att han gick uh, bort. Men jag hade inte sån stark relation till han och hans filmer som jag har haft med mm. <coughs> Philip Zuma Hoffman. Philip Zuma Hoffman var för mig, han introducerade mig till eh, indie-filmerna när jag var liten och såg eh, Happiness för första gången. Har du sett den? Ja. <laughs> Hur, li den spelaren... Hur liten var du om jag frågar? Jag såg om den faktiskt häromdagen också det är fortfarande hur bra som Jag älskar som Hoffman den filmen han smetar sin sperma på vykorten Och sätter upp det på väggen mm. Ja det är också en favorit favoritscen ja, och, och sen har det bara rullat på för honom Alltså Allt från Magnolia Och Boogie Nights oh, Boogie Nights, det tror jag tror han har Någon slags vidritsrarsis överviktig människa som jobbar med porrfilmer. Det, det, det, det är det som jag älskar med en fru att han han behöver inte några jävla peruker eller något liknande, utan han, han är sjukt duktig på att göra karaktärsskådespel bara med röster och hur man rör sig och sånt där, mm. utan att och sätta på sig en massa med konstiga kläder som kanske Ben Stiller och sånt måste göra. Mm. Men apropå Ben Stiller så har ju du din favorit en fru Hoffman-film. Ja, Along Came Polly. Som... <laughs> Grovt underskattat kommer vidare där han då skäl hela showen som Sandy Lyle, en sluskig barndomskompis till Ben Stillers rätt trista karaktär då. Um, ja, men han, han hade ju en extrem bredd måste man säga. Han hade de här creddiga rollerna som du har tagit upp redan men också de här lite humoristiska karaktärerna. Twister. <laughs> ja, även där. Han gjorde ju Twister ju. Ja men gjorde han verkligen. Ja. Yeah. Um, men Fishing Passball 3 får vi inte glömma. Ja, lite otäcka roller och eh, lite besatta roller. så The, The Master till exempel, nu finns så länge sedan. Um, men, han, han kunde verkligen äga filmer även fast han inte hade eh, en av huvudrollerna. Utan han kunde liksom eh, han var en utmärkt ensemble skådis. Ja, väldigt uppskattad ska han ha varit också. Jag tror det är därför det känns också när han har gått bort det, man, man, man, man tycker ju om den här Farber han, han är ju ung ju, fan, han var väl 46 eller någonting. Ja, om jag inte fel. Kanyl i armen också. Det är helt sjukt. Jag blev jag blir så jävla rädd för sånt där. Jag trodde inte det inte om honom. Nej. Är jag supernaiv, men det händer nog mer än vad man tror faktiskt, men Ja, fan Filip. Ja, Stay var inte offet. Är för sent men ja. Ja men det var också en liten chock Det trodde jag inte Och då antar jag väl ändå att det har varit Måste ha varit lite offentligt i och med Att han la in sig på någon typ av avvärjningsklinik Om det var förr ja. ja men det Ja man blir chockad när När När han dör på det här viset Ja Nej men det är Jättetråkigt faktiskt och Särskilt fanns nära och kära familj också Och sånt mm. Det inte vara så jävla kul. Det är väldigt ovärdigt sätt att um, gå bort på, tycker jag. Mm. Uh, hur som helst Det går inte nog att säga hur mycket vi älskar den här uh, skådespelaren och hans filmer. Har, har, har du någon absolut favorit? Alltså, du kan ju inte säga Alon Kompon. Det. Det, det vore helt sjukt. <laughs> det vore lite konstigt. Ja. Uh, vad ska jag dra fram ur hatten då? Det blir uh, Bug Nights, får det bli. Jävlar. Tog jag det in nu? Nej, ah, men jag håller. Den ah. Ja. Jag, jag, jag gillar honom i Punch Drunk Love också jättemycket. När han är en slags osympatisk chef där. <laughs> eh, Magnolia är en helt underbar i faktiskt. Eh, när han spelar så här sju sjuksköterskal, Just det. Och ah, happiness. Jag måste nog säga happiness. Alltså. Den betyder så ext extremt mycket för mig, både filmen och eh, den karaktären också. Mm. Samma sak där han ju hela sjoven i filmen. Måste vi gå och se Hunger Games Mockingjay nu? Nu är hans sista. Oh, ja, Det skulle vara väl okej, okay, väl? Catching Fire tänker jag på kanske. Ja, uh, uh. den då till att börja med, och sen även de här. Uh, sista i trilogin, då som är uppdelad på två filmer som han ju filmade när han gick bort. Undrar hur man ska uh. lösa det? Det kanske blir. Ja. Uh. De får väl sätta in någon annan. Eller så får de göra en The Crow-grej. Ja. Animera honom. <laughs> Sminka honom lite. <laughs> <laughs> ja. Nej Men eh, supertråkigt. Och det kommer ju smaklöst in på vår lista. där. Det blir någon gemensam lista här, Niklas. Mm. Och vi kommer ju fram till att det, det, det, vi sa ju det, det, var ju 20 år sedan vi kanske har känt något sånt här. Du hade ju din He fledge. Men för mig var det väldigt länge sedan jag... Det tog väldigt hårt på mig när någon sån här stor offentlig person gick bort och man... Det, det kändes som man hade förlorat en nära vän Nästan mm. eh, Som sagt du sa John Candy Och nu Philip Simon Hoffman var ju senast Och då, det här är ju rätt som en lista Kanske men... Ja alltså vi, vi vill ju inte hålla på att spekulera I folks dödsfall Vi är väl mer snarare en hyllning till de här personerna På listan Att mm. eh, när de väl går ur tiden Så kommer det kännas Otroligt jobbigt Ja att man Kommer bryta ihop då Ja, det tror jag. Och det, det, det, det är ingen, här har vi ingen eh, rangordning, det är det inte. Nej, det känns lite... Nej. Utan vi river av dem bara. Och sen kanske vi kommer på några fler. Mm. Ska jag ta den första då? Ah, Eller... Ja, det var en vi inte var så jätteöverens över. Men... Menar du Christian Bale? Ah, ja. Christian Bale kan jag då ta för extremt uppskattad skådes hos mig eh, Än fast jag inte gillar honom lika mycket nu som Kanske när han gjorde Batman Begins och Prestige var han väl på toppen hos mig. Men även att jag såg ju honom som hyfsat ungen då i den här Mio Min Mio-filmen. Och Solens rike, heter den det? Ja, ah, man Än fast han är några år yngre än mig så har man ändå lite växt upp med honom. Och det skulle kännas oerhört grymt när han väl... Om han skulle... Tid. Alltså vi, vi pratade om det här innan att det, det blir ju en, en viss skillnad på om någon dör ung, relativt ungen, När man känner att personerna kanske är mer att uträtta. Snarare om det, om det är någon som dör när han är 70, kanske. Så om klintan går bort nu. Ja, det är klart. Det skulle vara tråkigt, men det skulle ju vara väntat ändå. Ja. Och man känner att han har gjort mycket bra han kan. Då kan han, han kan få vila. Mm. Precis, det känns som Philip Zimmer Hoffman bara hade börjat på sitt skådespeleri nästan. Ja. Det fanns mycket kvar att hämta där, tror jag. Oerhört. Många år. Oerhört. Och det är det vi känner med den här listan också. Att det är... ja, lite blandat. Får jag slänga in en parentes där faktiskt på Christian Bale? För jag var inte helt överens ja, med honom. Men jag kan hålla med om Christian Bale. Den första filmen jag såg med honom som jag visste att det var Christian Bale. Det var ju American Psycho. Och var helt tokfälskad i honom då. Sen hade jag ju sett Mia, Mia, Mia och Uh, såg ni innan men det fattar inte att det var samma person då Nej. Uh, men så kan det vara men jag skulle slänga in en regissör faktiskt som betyder extremt mycket för mig som jag skulle bli helt tokig om han gick bort nu och nu ser jag att han kom ut med en ny film 2014, vad fan är det här? med Li Gong. helvete breaking news uh, ja, Changi Mo är det i alla fall jaha Changi Mo har ju mest femmer och fyrer av alla regissörer jag har satt i liv på regissörer. Han är ju extremt skicklig och duktig. Jag har extremt nära relation till hans filmer, de här skådespelarna han har intresserat mig för. Och den ostasiatiska filmkulturen också. Apropos Stä... Christian Bale, Flowers of War gjorde väl han? Ja, ah, precis. Och nu kommer med en ny film 2014 här som heter Return. Ja, fan, Årets bästa film redan. Jag <laughs> Nej men jag gör det, förlåt. Okay. A Chinese man is forced into marriage and flees to America but when he returns home he's sent to do a labor camp. Oh! Oh. Fy fan! Hörde ni? <laughs> oh. Jag kan redan se det snygga fotot framför mig. Vägen hem är ju... I när du åker från Kina till Amerika? <laughs> alltså framför mig är amerikanska skådespelare tyvärr också. Som... Ah, okej. Okay. Har du sett Flowers of War? Förresten? Ja visst. Var... Vad tyckte om Christian Bailen? Han skrattar ut på kyrkan. <laughs> ja, då, då var jag inte riktigt övertygad. Men filmen i slutändan var ju väldigt bra ändå. Mm. Eh, nästa då. Uh, det är Arnold, såklart, mm. uh, såklart. Där. Ja, men för, för oss två är det väl i alla fall. Ja. Jag kan berätta. Nu blir det väl provocerat, kanske. Men jag läser just nu hans självbiografi. Photorecall. Ja. Uh, otroligt vilket, vilket, uh, vilken resa han har gjort. Uh, och han har också varit med. Han måste ju vara en av våra första. Jag är ju läsa den boken. Är den bra eller? Än så länge så är det, han bara är inne på det här bodybuilding-kapitlet. Jag väntar tills man får alla de här filmanekdoterna som jag hoppas att jag krylla av den här boken. Men sa ju innan vi spelade in här att han är någon typ av fadersfigur för oss. Verkligen. Han har ju passat oss när vi har varit ensamma hemma. Det känns som när föräldrarna har varit ute och... Uh, gjort något ängel, snuskat på övervåningen så har man tryckt in en dagispappa nej <laughs> <laughs> mm. men vad va fan, vi har ju jättemånga bra filmer med honom det, till och med, jag, jag, jag är till och med kär i Twins bara för han är med i den <laughs> det går ju inte att hata Twins nej. Det... och inte Junior heller jo. <laughs> nej Arnold <gravid>. alltså, jag. <laughs> ja. alltså det är så bra elevator pitch också är den så bra? Arnold is pregnant. <laughs> det låter som Spike Jones skulle kunna ha gjort. Så Aha. absurt är det. Uh, ja, men han är absolut given tycker jag på listan. Och det känns ju tyvärr som att det är, kanske inte är så långt kvar. Nej, men det, det kommer ta hårt som fan för mig tror jag. Om han går bort. Vi får stärka, oss, stärka oss redan nu faktiskt. Tror jag. Mm. Uh. Och uh, plats ett då? Ja. Det är du, du är Ska jag ta den också? Ja, ja det är det, det, det, det, det, ah, det här är så jävla bra. Alltså. Om Arnold är en faders så är väl det här kanske en moders gestalt på något sätt. Eh, Sigourney Weaver. Ah. Mest känns såklart från alien filmerna men även har vi Ghostbusters Avatar. <laughs> <här> <här> mm. Nej, men det är otroligt. Eh, Piketty får vi inte glömma. Vilken då? Coppercate. Coppercate, just det. Mot Ice Storm är också jättebra, ju. Har inte sett den, alltså. Vad? Ja. Uh -huh. um... Galaxy Quest har jag inte jag sett, förstås. Den ja, ska men... vara jättebra, har jag hört. Det vet jag inte om jag tycker att den är. Nej, uh -huh. men. Alan Rickman. <laughs> <laughs> uh, nej, men hon är ju uh, fantastisk. Och att um, hon har en extrem bredd och har fortsätter göra få roller, vilket är väldigt sällsynt tyvärr i hennes ålder att man fortfarande får filmroller så hon är ju någon, någon slags undantaget som bekräftar regeln och har alltid varit väldigt ändå rätt bra på att välja sina filmer, hon har ju hon har få, få riktiga kalkoner på, på meritlistan tycker jag Ja. Alltså, det, det är ju hon som har gjort alien filmen också. Så, alltså Anledningen till varför de är så bra är ju mycket tack vare henne eh, faktiskt, och hennes karaktär eh, Ellen Ripley, som vi... Jag vet inte hur många gånger har vi sett Alien-filmerna tillsammans, sedan, jag vet inte, nio år åldern, eller vad det var, vi började titta på dem. Mm. De, de har ju influerat oss extremt mycket, och minst av allt är ju Sigourne karaktär. Ja. Jag såg om alla Alien-filmerna i julast till exempel, det är liksom... Det är ja. Ja. Ja. Ja, men hon, hon är he helt underbar Det är som du sa innan, det har ju blivit någon slags extra mamma var ju hon när man var liten. Mm. Och därför tror jag det kommer ta väldigt hårt eh, när de kommer gå bort, tyvärr. Mm. Det här känns helt sjukt att vi har sån här lista, förlåt. <d> <går> det lät bra i början på pitchmötet, men... Ja. Ja nu får väl klaga sen, ni som lyssnar Och tycker om det var makabert eller inte Emilio kanske hade satt stopp för idén Men nu ja. Eller tog någon obskyr gammal it italienare <laughs> Gucci <laughs> <laughs> ja. Nej, men som, Jag ser det mer som hyllningar Till kanske våra Några av våra absoluta favoriter ja. man, man börjar ju tänka man, man får ju vara tacksam för Hur länge man får ha dem nu Man, man tog ju Philip Simhoffman För givet Uh, och tänkte att här kommer det komma otroligt många fler bra filmer av honom men nu får vi ju inte det det känns som vi går miste om massa uh, från den här mannen nej mm. äh, men verkligen uh, jag tycker att uh, lyssnare kan ju faktiskt höra av sig till uh, vår mail uh, trepod@gmail.com eller uh, vår facebookgrupp Tommy Filman, Niklas och Emilio och, och uh, det vore kul om ni uh, skrev ner kanske någon skådespelare eller regissör som ni känner att det skulle bli en extremt stor saknad om hen gick bort. Tycker jag. Mm. Det låter som en bra grej. Så att det inte Kul att läsa grej. upp. Det, det, som du säger, det blir någon slags hyllning ändå i förväg. Och man, man kanske ska passa på att utnyttja de här skådespelarna så länge man har dem nu. Det är lite som kvällstidningarna som ju redan har de här bilagorna tryckta på folk som de tippar ska gå bort. Um. Lite så här. Om kungen till exempel um, finns det ju med stor säkerhet någon typ av backup-text redo att bara tryckas när han väl tillrappiner. Jaha, ja, men det är kanske inte förvånar mig så mycket nu när du säger det. Mm. Um, så det. skriver en liten. Dötsa Nej, för fan. Då det dålig. dålig det. <skratt> <skratt> det är riktigt dålig. <skratt> Eller en sån här Vad fan heter det Tryck oh. Det är tidningen åker upp på Framsidan, snabbt En löpsedel, en löpsedel. Mm. Hur hade löpsedeln varit för Arnold då? I'll be back Not <laughs> Vi ses nästa vecka Ha det bra, tack Hej